запитав Люденюк. З кармою боротися марно, повчав носатий. Можна лише спробувати розірвати кармічний ланцюг. А для цього треба знищити бажання. Бо чого зазвичай бажає людина? Лише того, що поза нею. Хоче завжди, аби сити п'ян і нос в кокаїні. А якщо ти зрозумієш, що все в тобі а поза тобою порожнеча, точніше пустота, то бажання відпадуть самі по собі. Чому це вони мають відпадати, недовірливо, запитав Люданюк. Бо ж сутність усіх речей в тобі, а те, що поза тобою, в тому числі бажання, це повна лажа. Навіщо воно нам? Нафік? Чому? бо лише бажання породжують страждання. Я це вже десь чув. Це не я придумав. Хочеш розірвати свій кармічний ланцюг, треба позбутися егоїзму, марнославства, гніву, хиті, гордині, які породжують бажання стати безкорисливим, осягнути свою однорідність із Богом. Злетіти. Зрозумів, хлопче? Носатий несподівано чарівно посміхнувся. Люденюк зрозумів, що треба принести ще пляшку. Випили. А якщо таки справді візьметься змінювати карму, скривився від цитрини носатий, то знай, що головне в цій справі здурити двох занудних мудаків. Кого-кого? Двох підарасів. З оголеними самурайськими мечами, в сенсі астральному, як ти розумієш. Це такі потойбічні містичні менти, які не беруть на лапу. Цьому більше не наливати, кивнув бородатий на носатого. Вартові карми називаються. Продовжував носатий і на знак цілковитого ігнорування застарох бородатого налив і випив повну чарку. Або ієрархії проведення, або просто поліцаї Фатуму. Люденюк, збагнувши, що розмова вийшла за межі серйозно, замкнувся в собі і почав думати. Алкоголь його майже не брав, додумався до того, що осягнення порожнечі його не приваблює, навпакій, хочеться ще більшої повноти. Тому Чемно, попрощавшись із письменниками, які на нього вже уваги не звертали, а далі сперечалися, писати чи не писати, вийшов із кав'ярні. Многі самі понесли його на хрещатик. Алкоголь прояснив зір, і він побачив Майдан після революції в усій красі. сіре небо, нудний дощик. Похмурі люди, від недавнього жовтогарячого свята залишилися тільки мокрі обривки помаранчевих стрічок, обдерті пропагандистські плакати на стінах, моторшний скалет, напіврозібраної сцени на майдані і наметне містечко на хрещатику. Це було гнітюче видовище, обгородивши проїжджу частину. В ньому жили революціонери, які не підкорилися наказу польових командирів Майдану повертатися додому. Їхні намети нагадували табір так званих партизанів, як за часів розвинутого застою називали призваних до армії військових запасів. Їхні прапори втратили свої первісні барви, їхні гасла викликали хіба що співчуття. Кияни, які ще кілька днів тому дивилися на пожильців наметових містечок як на героїв, носили їм теплий одяг і гарячу їжу, тепер з загидою оминали цей розсадник антисанітарії. Самі ж мешканці малих архітектурних форм, уже незаконних, подала голос київська міська влада. Брудні, немиті, неголені, закиптюжені, декотрі явно не тверезі, Дратували навіть місцевих бомжів, які за час революції від'їлися, причепурилися і вже не хотіли терпіти на своїй лайтимній території самозваних конкурентів. «Єхали би ви домой, реб'ята, революція закінчилась!» Мешканці наметів мляво посилали бомжів куди подалі і лише коли з'являлися якісь Заблукані журналісти з телекамерами впадали в ідею. Юля наказала нам стояти, доки Ющ не призначить її прем'єром, формував хтось із знаметних їхнє засадниче гасло. Перемога або смерть. Тобто, уточнювала журналістка, студентка журфаку, яка за сюжет про постреволюційний хрещатик сподівалася отримати залік. Будемо стояти до кінця. Коли ідейні аргументи вичерпувалися, до розмови долучалися інші мешканці містечка і зізнавалися, що поїхали би додому, якби мали за що, бо їм обіцяли по 300 гривнів на дорогу, а де? Бізнес, так званий, сяк так іде і без нього. Головне остаточно не вийти зі справи, аби не позбавитися без засобів до земного існування, ну, в тілі, тепер тілом, тобто інтим. Після всього, цього трикутного шаленства, особливо після епізоду в Неметі, коли він чули вони, що закінчується Майдан, і Ліна вирвала жмут волосся з форнаринової голови, людиньок все більше почав схилятися до того, що найкращий секс, це з комп'ютером. Залишається життя. А кому воно таке потрібно? Втім, позбуватися його Люденюкові і в голову не приходило? Не загинув на барикадах революції? Не настромився на ворожий багнет під час штурму, якого не було? Не став жертвою кованих чобіт російського спецназу? якого теж з іншого боку не вмер від кохання до, до, до знати би до кого. Не був отруєний однією з них, хоча вони обидві могли влаштувати йому п'єсу «В неділю рано зілля копала». Не був застрелений під час оргазму, як у французькому кінофільмі «Сусідка». А зробити це знову ж таки могла і та, і та. Тож... Що залишається? Як не жити, бо іншого виходу немає? Самогубство, як не крути, і яку релігію не сповідуй, гріх не спасенний. Самогубство не спасенний гріх. Це Марія і безпопа знала.